Fredagsfrågan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Fredagsfrågan i Hits FM presenteras i samarbete med Aronsons blommor på Storgatan 36. Vi gör varlagen till en fest. Och vet de har inte bytt alla gänglar. Det där var någon slags sponsorgängen. Och då är jag bara med. Men Johanna Lind, du är ju med. Ja, jag sitter där. Ja. Hej hjärtat, Hur är det? Ja, det är, är jättebra. Ja, det är gärna gott. Toppen. Ja. Pallaset du, vad heter det? Det är maj Ja, jag älskar maj ja. Men jag väntar på jöken. Den har inte, har inte kommit Har du inte hört det? Nej, för den brukar alltid komma runt den 10 maj Från fyllförlis <laughs> okay, Och då går vi ja. vänta ja. på jöken, Men den har inte kommit Den har ja. fast frusen någonstans kanske Den kom till mig i, i morse vid frukostbordet Ja jag Du lite tänker den lilla jöken? Nej, Nej du tar ju bilen hit Men du, du, har du tänkt mm. på en sak? Det, ja, går, det, det. Går bra, det går bra nu Ja, det går riktigt bra nu Checka min stil, jag gör vad jag vill Fixa det, eget sånt jag håller mig till Grabbar stasha flis, hålla stilen och chill Samma eviga pussel från maj till april Slappar runt med en sedelbunt Hålla på med något skumt som i regel är tungt Det går bra Nu Fredagsfranan, morgon till ett talkshow med Jan Hornbom och Johanna Lind. Ja, men där var du med, hjärtat. <laughs> du, vad heter du? Har du tänkt på en sak? Ja, kanske. Ja, alltså, jag, jag tycker så här: Död och liv blir liksom mer påtagligt nu under den här coronakrisen Absolutely. på något sätt. Mm. Och då tänkte jag tänkte prata om ett liv. Mm. Och sen tänkte jag prata om en död lite snabbt så där. Ja, var ja, varsågod, Välkomna till Fredagsvärlden morgontid i Radio Talk show. Hoppas du nu inte satte kruskan i halsen. Nej men liv eh, en, en hockeyspelare. En, nej faktiskt nej. En, en kommundirektör. Mm. Fyllde 68 år igår. Okej. Okay trons för, förra kommundirektör, Roger Westman, fyllde 68 år. Jaha. Så vi skickar bara en grattis ja, hälsning gratis, till honom. Grattis, Roger, hoppas du har det han, han är, han han, bra. Han är fantastisk. Han är 68 år och han, han, är, han, är, han känns både yngre än vad du och jag är. Ja, hur? ja på många sätt. Alltså enormt aktiv kille. Ja. Oh. Han klättrar säkert berg med någon form av cykel i Spanien. Just av, nu. Någonting sånt. Sådär. Ja, så, så, Grattis, Roger. Hoppas att du, att du har det riktigt, riktigt bra. Men sen, en av de riktigt stora gick ur tiden. Kristina mm. Lung. Just det. Och faktum är att många vet vem. Jag tror många vet vem Kristina är. För hon, det jag sa hon liksom, hon hade ju det här seklets sämsta tänder på något sätt liksom så, här, gul, -gula och, ja. så här, och sen hade hon ju ett hår som man bara så jäv människan flaska balsam. Ja. Och många kände liksom till den släpiga sätt att och prata. Och de va. Det var ju alltid folk som gjorde så roligt. Hon var ju tacksam och ja. så alltså, rolig över och lustig över. Så man, den mm. riktiga Kristina är lugn jag kan jag knappt relatera Nej, till. Precis. Jag ser bara en massa skämtparodier fläddrar ja, förbi. Ja, så här, men liksom. precis. Ja, men hon, hon var ju tacksam på det sättet. Eh, men sen var hon ju en Enormt duktig författare ja, och dramatiker dessutom. Ambitiös och bestämde sig tidigt för att hon ja. skulle göra karriär ja. och, och så, så att, har, man liksom, har, man inte, har man inte läst Kristina Lung och sen tänker man, precis, det, liksom, det är kanske två varningsflaggor, så skulle jag ändå liksom råda folk till att göra det. Ja. Så, inte minst i dessa tider, för då, hon är jävligt vass och hon är fruktansvärt rolig. Och, och också väldigt vemodig mellanåt. Ja, men, men har hon bara skrivit på sig. Hon har skrivit någon, inga noveller, inga romaner. Nej, ja, hon har skrivit hon har hon, hon, hon skriver hon, hon, hon, hon tog ju över Brunns efter alla nedvar en jätteliten ja, teater och teaterdirektör. Ja. Men hon skrev ju hon skrev dramatik långt innan också i för sig. Ja. Men hon, man kan säga att hennes en del dramatik är svårt att läsa liksom, mm. man, det är liksom, men, men Hennes dramatik funkar alldeles utmärkt okay. att, att läsa också och jag tänkte jag tänkte på läsa en dikt, jag gör det. som självklart handlar om döden ja. <laughs> så på fredag Passande. Ja, ja. Ja, det, det är men vi ska skaka det. liv i det här programmet ja. sen så ja, jag, jag, tänkte mm. det, ja, jag tänkte det men, men än så länge så och det, men den passar så bra man tänker nu att Christian Lund eh, hon dog i hemmet okay. och det var ju faktiskt en akadim akademiledamot, de hade rätt mycket mejlväxling som tyckte att det var konstigt att hon inte, att hon inte hör av sig. Ja. Så, så hennes dotter gick upp och tittade och då låg hon där. Och då var hon där, Insomnad. Ja. Och den, ska jag prova? Mm. Jag ska se om jag kan få henne. För hon läste med en viss intonation också. Men jag är inte säker på att jag är, ska Nej, men, kör, kör. Mm. Jag ville egentligen inte dö. Jag ville egentligen bara vara en bibliotekarie. Som verkligen älskar sina kunder. Ja, jag ville vara en prydnad för var och en som deklamerar poesi i sin ensamhet och dricker smultron te i källarutrymmen och på piskbalkonger. Jag ville kunna hanskas med nål och tråd, gaffel och kniv, rakblad och spik. En borrmaskin vill jag ha och en gräsklippare. Något smärtstillande och något uppiggande. Jag vill inte ha något taggtrådstaket runt min, mina svinaktiga attiraljer. När ingens fågel visslade för ingens alls på hustaken och i vattendragen. Då ville jag vara en socialsekreterare som verkligen förstår sina klienter. Så vill jag vara en sjuksköterska som verkligen vet hur slipsten ska dras. Ett begåvat minspel vill jag ha och en förtroendeingivande kroppshållning. En elektrisk hårtork vill jag ha, en elastisk bysthållare och ett par vita strumpeband. Jag ville egentligen inte dö. Jag ville mycket hellre vara en fröjd för var och en som gör textilapplikationer på sin fr fritid och dricker maskrosvin i varje timme när ingen's mamma visslar för ingen alls. Under den fanligaste stjärnan mellan de fallfärdiga skyskraporna alena. Wow! Visst, alltså fatta. ord. Oh, oh, <laughs> mm. ja, men visst får man bilder? Ja visst. Ah, hon nu. är frän. Okej, okay, det, det här är ju ett radioprogram. Det här är ett kontrasternas timme, för ah. nu vet jag vad som kommer. Ja, ah. men, jag tänkte, vi, vi, vi, gästen, vi måste ha någon introduktionslåt till yes. gästen. Ja, mm. den kommer här. Oscar, HITS FM <fört> Oj, vilken kort. <fört> God morgon, HITS F5, sa han så var det över. Ja, det där var. Det där var kiss! Ja, från det ena till det andra. Ja, det, var det var ju ja. faktiskt ett ja. önskemål från ja. dagens gäst. Ja, det var det faktiskt, ja. Men det finns faktiskt en liten, det var ju lite kontrast att gå från Kristina Lund till Kiss, men det finns ju en liten brygga från Kristina Lund till våran gäst och det är ju faktiskt att ni är ganska lugna ja. båda två. Ja. Varmt välkommen, kommundirektör Per Tudden. Välkommen! Välkommen Per, vad kul. Nu ska vi se, ja. hörst du där vi, vi slår till lite det i den För den är lite glappig den tror jag, du, mm. jag tror, Vi gör så här, vi lägger på en låt Så ska vi se om vi kan få lite mm. liv I den där rackan uh -huh. uh -huh. Har du något på gång? Mm. Honestly the only thing i ever heard Är den inte nu? Är fortfarande? Så, nu här, det här är live radio. Nu hörs ja. det. Va? Strålande. Ja, här. Ja. Ska vi köra en intro till sådär? Ja men jag kör, då säger jag så god morgon! Ernst Hugo Järgård! <laughs> Förlåt, ja. ja. Varmt välkommen kommundirektör Per Thudén, välkommen hit! Tack så hemskt mycket. Nu ja. hörs ja, det. Nu. Det är nog första gången jag blir introducerad och jämför med Kristina Lund tror jag. Ja det är det, ja, mm. ja det ja. är sånt som händer på. Men lugn är ju, eller hur? Ja men det stämmer nog ja. bra. Ja, ja det, det får man nog, får man nog säga. Ja, är man stor och stark så får man vara snäll. Då ska man vara... Det är inte såhär Alvedon-reklamen. Na no, Bamse. Ja, det är också. Ja, det, det är viktigt. han verkligen blött också? Jag kan vara plåster på såren om inte annat. Men du Per, varmt välkommen hit. Idag ska vi prata lite om dig och din, vad man gör när man är kommundirektör. Men innan vi går, går liksom på den heta potatisen och pratar om vad du gör så får du berätta lite om dig själv. Vem är Per Thurdén? Ja, vem är jag? Jag kör väl det klassiska då, 45 ja. år gammal. Eh, fru, barn... Barnen är 18-15, en kille och en Ja, på väg ut ur huset då kanske. Är det studenten Aa, i år som inte blir av? Nej, det blir ett år fram. Ett år så fram. Där, mm. så att, han missar inget, hoppas vi. Vi får se hur långt det här blir. då i Mjölby. Ja, Aa. precis. Är från Bokshorn från början. flyttar åt fel håll får man säga. Ja, det. det gjorde du ju. Ja. Ja. Eh, Men du är den. Ja, är <laughs> Ja, och, och när du inte jobbar då, vad gör du då? Ja, vad gör jag då? Ehm, jobbar, hör jag på säga? här. Nej. Nej, så illa är det inte. Ehm, jag tränar när jag kan. Ehm, fiskar, Aha. gillar jag att göra? Ehm, det ja. det är, måste man ha tålamod till. Alltså, fiska är en av få saker, det går inte. Det ska jag ju aldrig hålla tyst. Och sen så kan jag inte sitta still. Och sen så är det alldeles ja, för Ja, men just disciplin behövs då. Och tålamod, ja. som sagt. Och inte. Ja. Det behöver inte hända något hela Nej, tiden för... utan man jobbar på systematiskt ja. och till slut så ger det avkastning. I bästa fall, eller som har suttit i timmar ja, utan någon det. lön för mördaren. Det är då alla den här kryssan dyker upp som att som alla som inte får napp ja, säger. Aha. Jag fick ju i alla fall lite frisk luft. Ja. den där ursäkten. När den kommer så vet man att man egentligen inte är nöjd. Nej det gick inte så bra. Nej. Ja, så då, då är du, är du skulle du beskriva dig själv som en sportnörd? Alltså är du så här sport på tv? Är du, du skider vet du att åka rätt mycket? Mm, inte så. Jag åker skidor gör jag och har gjort det i min uppväxt. Ja. Så. så jag följer skidåkning, men inte alla sporter så där. Inte, ja, lite passivt, jag vet ungefär vad som händer. Ja. Hockey Inga hockey eller fotbollstok? Ja, inte tok, så. Nej. Jag vet ungefär vilka som äh, vinner och sådär. Ja. Nej, men, äh, <laughs> ungefär men. vilka som vinner. Ja, nej, har men, du några ja. träningsappar nedladdade på din mobiltelefon? Runkeeper ligger nog någonstans där i bakgrunden. Ja, men jag använder den inte just nu. I alla fall. Janne, hur många träningsappar har du nedladdade Men, på din men telefon? Runkeeper jag. Jag, har jag. Jag springer ju ja. rätt mycket. Ja, det gör det Men det har inte tillkommit några, några fler. Det låg ju några i pipen här som du skulle ladda ner. Ta det var, var ju hon som skidåkare skidåkerskans. Den har jag inte laddat ner. Nej, och sen, men sen hade, någon... sen, sen hade jag någon grej från någon, någon sjukgymnast också. Ja. Ja, den, är den är på gång. Den ligger i inkorget. Ja, perfekt. <laughs> per, hur länge har du haft rollen som kommundirektör nu? Det är snart. Fyra månader, jag började oh. första februari så att, det är inte jättelänge men nej. ändå den första lilla tiden är avverkad ändå. Mm. Men ska vi bara reda ut det här först. Mm. Va varför heter det kommundirektör? Varför heter det inte kommunchef för? Nej, det är ju lagstiftningen som det låter lite uppstiltat tycker jag Det är så långt ja. och att skriva. Ja. Jag säger egentligen heller kommunchef. Ja. Tycker jag låter men människa. visst är det så? Man har ändrat, ja. man har ändrat ja. kommunallagen ja. på sätt. det är samma ja. alla kommuner. Det är samma alla. Så det blir inte liksom, jag som har hittat nej. <laughs> nej precis. För ibland kan man tänka så här. Ja, men för <laughs> ett, ganska tidigt. Stora kommuner kallar ju sina kommunchefer ja. Ganska tidigt för kommundirektörer. Mm. Men inte direktörer maskuliner? så låter manligt. Direktriser, ja. Eller hur? Ja. Så är det ja. en kvinna, så ja. säger man direktören då: Det gör man ja, ju men, det är är den, men Är det korrekt? Men chef är väl manligt? Nej. nej jag skojar bara. Förlåt. Fyra månader. Vad fick du söka den här tjänsten? Nej, men det är som vanligt. Eh, utmaning. Mm. Ja. Ehm, Ja, jag var ju socialchef som sagt mm. i den här kommunen och det är ju inte mindre utmanande det. Äh, så. Sen har jag alltid, jag har jobbat ganska många år av min yrkes yrkesverksamma bana här i, i Tranås just. Det. Mm. Alltid trivs jättebra, måste ja. jag säga. Det, det låter som en klicka kanske, men det är bra. bra folk. Politiker som går och pratar med högt i tak. Man behöver inte vara rädd för att säga det. Man... Man lyfter på stenarna och man lyssnar och, ah. och sen uh, tycker man ja eller nej. Jag tror också att mm. du har haft också, mm. alltid haft väldigt högt förtroendekapital eh, hos, hos politiken. Eller hur va? Alltså, de, de, det kan... alltså, ja, jo men det, det tror jag redan. Mm. Jo, liksom, när du, du. Även när du var på ekonomisidan. Ja men du berättar det. för Det kanske inte alla som vet. Alltså, mm. Din första tjänst i Trons kommun var som ekonom. Mm. Det var 99 faktiskt mm. eh, som ekonom på... Det hette inte socialtjänst då, fast det var ju socialtjänst men det hette vård- då Jaha, vård just det, ja. mm. eh, Så att, eh, ja, då som nu så hade vi ekonomiska utmaningar. Ja, du ser. Vissa saker eh, förändras inte. Nej, men så är det. och Det mm. finns ju alltid med oss. Så där. Man, alla, har, alla mer eller mindre har ju knappa resurser att hantera. Mm. så att, ja. den, den frågan är alltid akter mm. Så att, nej men jag tror att apropå jag hoppas att jag har det. Jag tror man får det av att så. vara ärlig och öppen, transparent. Ja. Mm. Ordning och reda och räkna rätt såklart i den rollen. Men ja. det är ganska viktigt. Ja. Men att inte mörka något utan bara säga som det är. Mm. Jag, hur här, behagligt ja. eller obehagligt den må vara. Så, så att frikostigt dela med sig. Ja. Och både plussen och minusen. Det är jätteviktigt. Mm. Men du var borta några ja, år. Ja, precis. Vad va, va, va, var du då? Men då var jag i Linköping. Eh, jag kände väl att, ja, dels hade jag gått från socialtjänst och jobbade kommuncentralt med ekonomi ja, då. då eh, jag kände efter socialtjänståren, det var mitt mål hela tiden, att jag hänger i och är med tills att vi har en budget i balans. Eh, och det fick vi så småningom, vi kämpar oss till det. Ja, men sen kände jag bara att ja, men nu vill jag se. Testar och Linköping är det här, det är det beverkadehet. Och lite spännande och nytt och det händer grejer. <gör> oh, och mer muskler och <gör> ja. det händer mer sådär. Även om det händer mycket i Tronos också ja. så är Linköping ja, för definition. Mm. Vad var den största skillnaden då? Eh, största skillnaden var egentligen, eh, inte uppdraget för det är samma mm. som kommunen har. Men fascinerande hur man kan bedriva en verksamhet på så olika sätt som egentligen i grunden lika. Och med ja. det menar jag egentligen att det är en större organisation och en oerhörd klokskap även i den organisationen fast ännu fler människor ja. som ska tycka och tänka mer byråkrati skulle jag säga ja. på ja. gott och ja. ont. Det kan man säga, ibland alltså, mm. brukar man ju säga det, liksom, att det som det, demokratin har liksom sitt eget tempo. Mm. Det är svårt att liksom driva på eller skynda på processer. Mm. Det, mm. Och det är klart att jag kan tänka mig att i en större demokrati om man kan använda mm. det uttrycket men i en större mm. politisk organisation som Linköping är mm. på alla mm. sätt så det är klart att det, det kan också påverka snabbheten i beslut. Mm. Jag, jag det, är klart. Och det är viktigt att komma vi ihåg ibland när man blir frustrerad över att saker ting ja. tagit tid. Det är ju faktiskt demokratin som det är faktiskt rätt viktig i. Att det, ja. det behöver tugga igenom de här kvarnarna ibland. Sen är det ett skägg också ibland från politiker. Ja. Man spelar ut demokratikortet när man vill förhala saker. och ting. Det är politiker. Mm. Det, det är sällan tjänstemän. Mm. Nej, men det, men det, det, ja, visst. Ja, men då säger du Sen så sökte du tjänsten som eh, socialchef i Tranås. Då kom du mm. tillbaka till, till mm. stan. Mm. Och, hur länge, och då var det ju då var det lite bistert på den här ekonomin. Då var det ju sparpaket och åtstramningar som skulle göras. Ja, och man är ju fortfarande inte i land. Nej. så, Men en liten bit på vägen. Och, eh, alltså det här med ekonomi egentligen. Så jag har aldrig tyckt att det är speciellt svårt egentligen. Jag brukar jämföra, man kan göra olika liknelser men vi ska inte göra ekonomi svårt för cheferna som ska styra verksamheten. De behöver veta, kunna se enkelt hur ligger det ligger till. Ja. Eh, vad kostar det här och så si och så och samband? Vad kostar det här schemat och ja. den här personalen och de här medarbetarna? Va, vad tror jag vi landar på, på på helåret så att säga. Ja. gör även det här svårare som brukar säga än alla klarar av sin internetbank bevisligen idag ja, tänker Gör vi det svårare än så så har vi misslyckats. Utifrån ekonomisk styrning behöver det inte vara så mycket svårare än så. Och ni och redan man vet vad det är som kostar. Man kan koppla ihop verksamhet och ekonomi. Och sen är det bara att köra. Ni gjorde ju en jätteresa med socialtjänsten. Du och chef och kollegor. och alla socialtjänsten bidrog ju givetvis. Så att ni, även om ni inte är i hamn så ser det mm. betydligt bättre ut nu. Mm. Mm. Ja. Får man väl ändå säga? Jo då, det är, det är också så att man... Ja, man, man kan jobba, jag brukar skilja på, man, man kan jobba med effektiviseringar och besparingar och mm. det är två helt olika saker. Effektivare mm. verksamhet, mm. Eh, prestera samma utprodukt, effektivisering, besparing i min vokabulär i alla fall är, då klipper man, man, något, då man ah. att och försämrar på mm. något sätt servicen för kommunnivånare. Det. Ja, det är två helt olika saker men... Vi har behövt göra, jobba med båda sidorna socialtjänsten och hela kommunen också. Mm. Ja, men det... Vad snurrar kommunen? Har vi pratat siffror? Det är, liksom, men det, är det är ett ganska stort företag om man använder den... Liksom. Oh ja. vad, är, vad är omslutningen i, i Tranås kommun? Ja men nämnderna har ungefär eh, 1,2 miljarder ungefär. Alltså, 1,2 miljarder? Det är, mycket miljarder. Pengar. Det är, jätte, det är 77 nollor tror jag. <laughs> <laughs> Eller mer. Mm. Alltså, mm. Ja, och då är 80-85% av det är vårdskola omsorg. Då, ja, här. 85% brukar vi säga. Ja, 85%. Och det, det. och det kan man säga det är genomgående, oavsett vilken av Sveriges 290 ja, kommuner det befinner sig, någonstans ligger det där? Det ligger någonstans där, det är lite olika hur befolkningsstrukturen ja. ligger, och så där, mellan, vad ska vi säga, mellan 75 och 85 beroende på. Ha. Men och sen, har, sen några år tillbaka så alltså rätt många år tillbaka så har man ändå tillväxt alltså befolkningsökning så något, mm. något och då kan man ju tycka så här, det finns ju, det finns ju Floridianer och andra forskare som säger nej men sluta ni ni ska inte tro på tillväxt ni ska, to, mm. ni ska anpassa kostymerna mm. efter ett krympande liv. Ska vi bara liksom ska vi, kan vi inte ta en crash i, i i i skatteutjämning? Vi skrattar ut i spännande. det är spännande. Eller hur va? Mm. Alltså, varför, varför är, varför? Janne du är ju också ekonom. Det, det, det, det är jo. sällan jag ser den sidan Men jag lutar mig tillbaka lite nu jo. så kan ni få... Nej, men, jag tycker det här är så mm. intressant. Ja. För, att, för, att, för att göra saker mm. alltså, som du sa, alltså, som mm. internetbanken mm. så kan man göra det man väldigt enkelt fråga. Varför, varför ska man... Varför är det så viktigt med medborgare? Mm. Och, och visst är det så att i det här skatteutjämningssystemet då kan man schablonmässigt på något sätt räkna vad varje ny mm. eh, invånare i en kommun innebär för mm. nettot mm. i kassan. Alltså hur, mm. hur mycket mer pengar har vi för att göra gemensamma mm. saker? Ja. Per tos, Ska jag ja, ja. Jag backar lite till, ja, om det är okej. Okay. Ja, absolut, absolut. Utifrån tillväxt för där du började, din frågeställning. Och då, då kan man fundera på och 20 000 invånare och nu 25 000 invånare 2040. Mm. Som är, och varför är det viktigt? Jo, men om man tittar på riket då, inte världen utan Sverige, så har vi egentligen tre, tre stora städer som växer. Så det knakar, mm. Stockholm, Böteborg och Malmö, de växer fruktansvärt fort. Mm. Sen i bakhasarna av den tillväxten så har vi en åtta 10 stora städer i kommunen, Linköping, bra. Helsingborg, i mm. Uppsala, den storleksordningen. Mm. De växer också jättemycket. Men de är chanslösa mot de här tre, de tappar också fart. Ja, okay. mm. sen, sen har vi en nedstigande led. Mm. Någonstans här har vi tranos. Resten. Ja. Wow. ja, Men så är det. Ja. Och för att vi ska överhuvudtaget ha en chans att finnas på kartan om vi nu vill det. Så behöver vi göra det vi kan. Vi kan inte växa med tusen invånare som Linköping gör periodvis och så vidare. Mm. Och inte ens det räcker för att hålla jämna steg med de men, men vi kan göra det vi kan. Mm. Och annars så kommer vi relativt alla andra successivt att bli mindre och mindre och mer icke-betydelsefulla och, mm. och, och till slut mindre så vet pengar. ingen att vi finns. Ja. Och mindre mm. pengar och då kopplar vi ihop det med det här då. Mm. Eh, fler invånare och då är det så att alla invånare, den första elfte varje år så räknas ju alla invånare och skatteintäkterna för kommunen baseras ju på det här datumet. Därutöver så har vi den här utjämningen som då för att olika kommuner har olika Struktur på sin befolkning. Man kan vara en arbetande kommun, mm. man kan ha eh, fler äldre, man kan ha fler yngre, man kan ha olika inkomstnivåer i en kommun. Mm. Allt det där utjämnar man för sig, men det är inte riktigt ändå. Man utjämnar till viss gräns, det blir aldrig fullt ut. Skattespannet i kommunerna, inklusive regionskatter, ligger någonstans, nu jag inte att mm. titta, men någonstans mellan 28 och 34-35 procent. Mm. Mm. Och det är ett hyfsat stort spann. Men skulle man inte ha de här utjämningarna då skulle det växa. Något, mm, då skulle ah. det ner till 10% i vissa kommuner och 50% i andra. Ah, Landet det skulle, skulle inte slå riktigt helt hålla helt. ihop. Det, blir, det är lite ja. Robin Hood-principen. Stockholmarna kallar ju den här inkomstutjämningen för. Ah. Ah. Ja, så mm. mm. Och de skäms inte för att de har stulit våra med medborgare alla år. Det, det är inte Robin Hood däremot. Nej. Liksom så här. Det är ja. Men då tänker jag så här, utifrån det här då och sen tillväxtmålet mm. eh, och så tänker jag så här, med det som håller på att hända eller det som sker just nu. För det är ju faktiskt så att fram till dags egentligen kan man säga mm. så, är, så är Sverige det land i världen där urbaniseringen går fortast. Alltså är det så? Mm. Och då, då är det rätt intressant att alltså, kan vi nu se kan corona leda till en kontraurbanisering? Att man människor börjar se andra världen. Mm. alltså det kanske inte är jättehett att bo jättetätt. Mm. Oh. Ja, Kristina Lund kom tillbaka. Ja. Ja, och, och, och, och, och, för jag, jag reser ju på Norrlands inland när det ges möjlighet Eh, och, och det är ett av de budskapen som jag har, att jag tror att, att det finns för många kommuner, kan det finnas ett slagläge nu i framtiden där man kan faktiskt kan erbjuda någonting Social distansering ja, per permanent Alltså, nej, men alltså, alltså landsbygdskommuner och landsorter mm. i sig, i sin struktur mm. är inte mottaglig på samma sätt mm. för den här typen av pandemier Även fast folk dör om mår dåligt här också. Mm. Men, men, men, ja, och man har verkligen fått testa den digitala tekniken. Ja. Företag som kanske egentligen inte tyckte att de var mogna eller hade den här policyn, förtroendet, att de litade på sina medarbetare att de kunde jobba hemma ja. kanske har tvingats bevisa ja. nu. Ja, men det går. Ja. Den, te, tekniken fungerar och vi kan lita på våra medarbetare att de gör sitt jobb. Ja. Det är kanske mer för möjlighet när folk kan jobba mer där de... Och då Filt kanske då? den stora utmaningen är just att infrastrukturen är på plats. Att det finns bostäder. Det tror jag också. Jag har länge, nu vet inte jag om vetenskapen styrker detta, men, men jag har länge reflekterat över att den här urbaniseringen, mm. det känns som urbanisering är modernt, ja, men samtidigt omodernt. För den har pågått i ja, för länge då, 100 ja, år, 200 ja, år, ja, 200 ja, år ja, just, ja, Sen industrialiseringen ja, kom. Ja. Så det känns ju som att, just som du sa Johanna, med teknik och, och värdena med, jag tror också, kanske på grund av corona, kanske bara naturligt någon mm. gång i framtiden tror jag att det blir det något vända. Omvänt, Alla eller? kan ju inte vilja bo, som du säger, i så, nej, men så, så, så kan bra man säga, så att jag kan tycka att, att, att, att unga människor liksom vill prova sina vingar och hitta utbildningar som passar mm. och söker sig bort och sånt. Det tycker jag, det kan man liksom inte, För det finns de som förespråkar att man ska stanna liksom. Hur ska vi få våra unga att stanna? Ah, jag tror det är helt fel. Det bästa som händer i bondesamhället Det var liksom att cykeln uppfanns. Man kunde cykla liksom några gårdar går längre bort innan man liksom fick ihop det med någon och så linjeaven blev inte lika tydlig. Mm. Nej, men, men ta studenten, utbilda dig och kom, välkommen tillbaka ja, och bosätter dig ja, i Tranås och familj. Och ja, ja. hjälp företagen att ja. utvecklas. Men du, Per, mm? vilka är dina personliga drivkrafter i din yrkesutövning? Ja, Nej, men det är ju som sagt, det bottnar ju ut själva utmaningen egentligen. Mm. Så. Vad står det för utmaningen i den här tjänsten som gjorde att du, att du sökte den? Var det ekonomin eller var det något annat? Nej, men ja, ja, det är också. Ja. Nu trängde sig coronan före allting här. och Det ja. visste inte jag den första februari i <laughs> Sverige. Men man får ta det som det kommer. Och, och Nu trängde sig den före och sen ska vi jobba med ekonomin och få reda på det. Men det är också så att vi har en historia sedan 10, kanske 15, men ungefär 10 drygt då år tillbaka där vi mm. faktiskt har lyckats ganska bra mm. det gjordes ganska många bra saker för mm. ett antal år sedan som jag är inspirerad kring och nu tänker jag så som jag tänker jag har inte hunnit förverkliga så mycket och, och vi ska engagera politiken också i de frågorna så att säga. men vad är nutidens kraftsamling? Vi har mm. surfat på en våg ett bra mm. tag nu och, och den vågen är fortfarande kraftfull, men vi behöver skapa en ny våg. Ja. Vad är den nya vågen? på? <gasps> ja. ja, vi ja, hade nedstjärnan och statsvisioner och, och 20 000 invånare, ja, nu har vi 25 ja, 000. Och ja. Det behövs cetera, något nytt Ja men ja. Jag, jag förstår vad du menar Ja men det är ju en, en spännande utmaning Att få ny fart i seglen ja, efter corona Jag vi ska surfa tio år till nu på ja. vi Absolut Men jag tänker så här Du, du, du, är, stor, du är stark och stor du, Jag du, kanske du... var stark Ja men oh, fan, Det är, är okej okay att leva på ja. gamla meriter. Ja, det är helt ja, okej okay. ja. ja, men, jag, men, jag vet inte vad, vad, vad, vad, vad tog du som bäst i vad heter, bänkpresset idag? Ja, 230 tror jag på SM 2002 insåg jag att det var ja, det det är är, rätt ja, ja. länge sedan Det är en år häst ju är tio, <laughs> tio. Ja, ja, Jag är, är ah. ekonom ah. ah. men, mm. men, men, men du, du står stark Men så är du snäll Och då tänker jag så här är det, är det en bra egenskap Som kommundirektör Alltså bör man inte ha i, Nu säger inte jag att du har hårda nyper Men ja, förstår du mm. alltså, det, det, det, det är inte så jävla många som är rädd för dig vi har ju haft chefer de i den här kommittén som, som, som folk har varit rädda för. Absolut. Det ja. mm. Management by fear Ja, mm. precis. Nej, ja, ja. det, det tycker jag inte att man ska vara. Alla har ju sin personlighet och ledarskapsstil, men jag tror att man kan ha hårda nyper och ändå vara snäll och behärskad. Mm. Det tror jag. Ja, men jag, det, tror jag med. Om det behövs, man behöver inte alltid ha hårda nyper. Nej. Eller så lever du i en fantasi. Du förstår, ibland är det så svårt. Gör mina sår. det bara kan morgon till i talkshow. Med Janne Hornbom och Johanna Lind. I ni lyssnar på Fredagsfrallan. Jag tror ni tänker efter det här på så här på Hits FM 97,8. Som en man kan lyssna antingen via fn bandet eller så kan man gå in och lyssna på Hits FM.nu. Men det riktigt intressanta är att de här programmen de lever i, i, i all evighet eller hur ja? Absolut. De ligger på Spotify. Precis. Så söndagspromenaden, kvällspromenaden mitt i veckan bara Spotify fredagsfrallan och få och kultur, teknik och kunskap. Ja, vi, rädds, vi rädds inget ja. ämne, Janne. Nej. Och Pertudén, alltså, mm. nytillträdd, alltså, får man säga halvny, fyra månader. Ja, han är ny. Då. Mm. Eh, kommundirektör i eh, Trondags kommun. Jätteroligt att du är här. Mm. Tack. Eh, och jag menar, Johanna, vad, hade vi något form av manus? Ja, <laughs> men det? efter tio ja. minuter ja. Ja, så skete så så så. vi det. Ja, ja. Ja, vi, det brukar ja, bli men, så. Får jag kasta in en grej? Absolut. <laughs> Tack för att du frågade. Ja. Ja. En, well, alltså, en kommun är ju enormt komplex. Det tror inte jag alla tänker på. Det fattas tusentals beslut i en kommun varje dag. Mm. Och, och, många kommuner är uppdelade med förvaltningsorganisationer. Så gotcha. även Tranås. Och Man kan beskriva de här förvaltningarna som ett antal stuprör. Och I överste stupröret så sitter en förvaltningschef. Mm. Jag borde heta utvecklingschef tycker jag men okej okay. eh, och, och, och, och sen ovanför allt där så sitter en kommundirektör eh, så egentligen kan man säga alltså, man kan beskriva en kommun som ett antal feodalsamhällen egentligen, eller hur? för mm. de är, du får ju inte gå in och styra och ställa hur som helst eh, samtidigt så är den stora uppgiften är kanske att, att få en samsyn mm. att få alla dra samma håll kanske eller vad? Ja. En, vad, vad, mm. vad alltså hur? Om man pratar management, alltså hur, hur, liksom, vad är utmaningen? Ja, det du är inne på nu är ju viktigt, för, för det är ju nämnderna som har ansvar. Ytterst från början har ju fullmäktige allt ansvar ja. för allt som ska göras. Mm. Och sen så väljer fullmäktige att nej men vi hinner inte med, vi har inte tid och vi har inte kompetens och så vidare mm. utifrån politisk nivå. Utan vi vi delegerar detta mm. och då det gör man ifrån reglementen till att socialnämnden ska hantera det och så vidare. Det nämnd och Och sen är det ju fortfarande politik så någonstans behöver ju någonting göras också mm. i ja, det vård och omsorg och det är skola och så vidare. Mm. Och då har man förvaltning, alltså tjänstemän, personal medarbetare mm. och då organiserar man i förvaltningar. Och då blir ju det du vill komma till, Anna, det är ju utifrån min roll mm. så har jag ju inte det är det politiska ansvaret som styr jag har ju inte ansvaret för socialtjänst Nej. så på det sättet mer än att mitt ansvar kommer in Jag både uppifrån på ett sätt men framförallt från sidan på något vis mm. kopplat till att jag ska ju förvisa mig om och se till via förvaltningscheferna som också har oerhört stora uppdrag att mm. verksamheten är ändamålsenlig och den är kostnadseffektiv framförallt mm. Mm och ändamålsenlig utifrån de kvalitetsnivåer som politiken har bestämt för Just det får vi inte ge oss in och det är det man brukar skilja på ibland man säger vadet och huret lite mm. större och det är riktigt alltså politiken sätter liksom vad som ska göras och sen så är det tjänstemännen ja. som, som bestämmer hur man ska ja. göra för att uppnå de här I en målen. Det är perfekt. perfekt. Kommer. Oh, yeah. Men det där är ju en balans, en fin yeah. balans Men för, alltså det krävs ju väldigt mycket för då kommer vi tillbaka till det här ordet förtroende. Det måste ja. ju alltså mm. förtroende mellan förvaltningschef och, och medarbetare, förvaltningschef mm. och nämndordförande och sen mm. alltså kommundirektören. Mm. Alltså för, det förtroendet måste ju ner i alla Led liksom. ja, ja, det är ju precis ut i tentaklarna längst ut också. Mm. Och det är ju ett annat ord för det är tillitsbaserat ledarskap och mm. tillitsbaserad mm. styrning. Och det är, mm. det är ju inte motsatsen till detaljstyrning som ingen vill ha. En chef Nej. som hänger över axeln mm. och säger hur du ska göra och tänker inte själv utan lyd order. Ja, det ja. inte Vad med. du än gör gör inte ha. fel. precis ja, för då. Det är bra. Mm. Utan det man vill ha är ju... Eh, eh, Alltså man, man ska inte underskatta uppföljningens betydelse för styrning. Att efterfråga hur går det? Ja, mm. Men vad behöver man då mer? Jo, man behöver tydliggöra vad är uppdraget. Mm, mm. Vad är, har du för uppdrag? Och så mm. man förstår det på djupet så, där, så inte Annars kan det gå fel om jag ger dig ett ansvar Johanna. Mm. Så här, du. Och sen är jag lite flummig med exakt ja. vad det är som är ditt uppdrag. Ja, då kan mm. du gå jättefel. Ja, ja då springer man åt fel ja, Och då är det väl bättre med styrning om man inte är tydlig då. Absolut så att, um, Uppdrag och uppföljning på det jag, vet, ja. jag läste ju, kommuntidningen är ju så himla trevlig Som landade i brevlådorna i veckan Och då var det ju en krönika är den heter? Eh, Tronosträkt Åh, oh, vilket bra namn Ja, mm. men det vad som har komma på det Tråkig, ja. Men då tråkig du fall Så här, var, här hade du ledaren i det här numret. Mm. Och då mm. nämnde du ordet mod. Att Troms mm. kommun historiskt mm. sett har varit ett, en modig kommun. Och det mm. vill du ju fortsätta med att ta mm. fram det här modet. Och då tänker jag, och det här du pratar om management by fear. Eller detaljstyrningen. Mm. Att, att om man har för, för mycket detaljstyrning. Då får man rädda medarbetare som inte vågar vara modiga. För mod kräver ju att folk vågar fatta beslut. Mm. annars så, så inte mm. allting ska upp, upp till dig mm. eller upp till någon chef utan jag, jag har förtroende från, från min chef vart man än befinner sig i organisationen att ta det här beslutet för jag, jag är anställd och jag kan, kan mm. det här bäst mm. och då tänker jag att alltså, få det här mordet ända ner på gräsrotsnivå det är då det blir så, så kraftigt eller hur, hur tänker du kring det? Jo, men du sa det så bra. Så. Nej, men så är det absolut. Och då gäller det just uppdraget. Man måste också veta mandatet, precis som du säger. Mm. Och när det gäller chefer, då är det ekonomi. Man ansvarar för det, verksamheten. Jag ska börja med att säga verksamheten, för det är därför vi finns till. Ekonomin och medarbetarna, de tre benen har man. Och då gäller det att ha koll på det också. Man måste ha koll på vad har vi för kvalitet, hur jobbar vi måste kunna verksamheten mm. ja, internetbanken, alltså ja, ekonomin mm. och medarbetarna vad presterar de hur duktiga är de, vad finns för förbättringsområden och så vidare mm. Mm. Och har man bara det då är man ganska trygg tänker jag, i kunskap mm. ger trygghet för sig själv Absolutely. och kryddar man det med en chef som inte in och petar mm. i det ligen utan mer de stora tagen och en chef som kanske snarare säger att hur kan jag Hjälpa dig att undra jag hinder för dig. För att du ska ja, kunna springa framåt. Då. För att mm. göra ett bra jobb ja. säger du till mig. Så, så det här är ett hinder för mig. Mm. Ja, fin. Jag ska se vad jag kan göra. Mm. Om det är kan jag göra något så gör jag det. Mm. Det ja. känns fräscht. Mm. Ja, men alltså just för att koppla på det där med mod så tror jag också. Alltså någonting som jag tror är, gör skillnad i olika kommuner. Det är om om det finns ett mod i politiken. Absolut. För även om förvaltningsorganisationen är modig så har man inte modiga politiker. Mm. Då, för det är, ändå, det är ändå de som är vadet. Mm, så att, mm. och, och, och det vill jag ändå tillstå. Jag menar, jag, jag, rent empiriskt kan jag säga att Tronås har rent generellt modiga politiker jämfört med många, många andra kommuner. Mm. Sen att man är i Luven på varandra och så här, det, det, det har ju till. Det är ju det som är liksom dynamiken Men det är väl Trans också rätt för Det är inte ett väldigt bra klimat i, ibland i, som i politiken i, i Tranos tycker jag har många ja, det, jag politiker Jag tycker det kan säga. ha gått ganska tufft till emellanåt och sådär. Så men, men, men man har också kunnat liksom hantera det alltså på ett på ett bra sätt. Det sak, sak och person. Ja, och jag tror. Jag, jag, jag är ganska övertygad, men jag tror jag vet jag, att, att där har KSO en jättestor betydelse mm. i, i sitt sätt att vara mot de som inte delar hens mm. åsikter, men ändå liksom låter dem göra sig hörda och försöker hitta mm. samarbetsformer och så. Absolut. Och det, det, det tror jag det, tror jag har haft mm. ja, men en stor lycka mm. faktiskt. Mm. Och det är det som är politik, precis som du säger. Mm politiker inte och alltid vara att... då blir det ju det liksom företag. Mm, ja, men, men du per, mm. du nämnde ju själv att corona kom lite, mm. lite oanmält in i mm. din vardag– när du hade mm. jobbat ganska kort då som mm. kommundirektör. Hur, hur, hur är läget i Tranås kommun idag utifrån ett coronaperspektiv? Det är under kontroll eh, låga smittnivåer. Mm. Eh, jag tror det delar vi med länet. Mm. Östgötland har haft lite större utbrott generellt sett. Men även där är det på väg ner. Så att jag tänker att även om det har på på några håll. Så där, hemsjukvården och så vidare. Ja. Som då tar mycket av stötarna kopplat till den direkta sjukdomen. Ja. Så att säga. Men, men äm, ja, kan det vara så här så ska vi nog skatta oss lite. Ja, ska jag vi, ja. Hur mycket tid har corona tagit av din av din mm. arbetsvardag liksom, tränger dig in undan massa annat eller rullar, alltså sköter det sig det sköter det sig själv, jag tänker hanteras det mesta ute i verksamheterna Ja det gör det, för min del så den tiden det tar egentligen um, vi har ju stoppmöten mm. två gånger på vecka har vi haft när vi faktiskt räknat ner till en gång med yeah. kommunledningen där vi rapporterar hur det är läget ja. och så vidare och yeah. försöker hjälpas åt och komma fram till sådana här saker som medarbetare som kan hjälpas åt över förvaltningsgränser och ja, så. men, men och så har vi avstämningar med kommundirektörerna i länet och hur ligger ni till och vad gör ni och så vidare. Och det vet jag att socialchefer och skolchefer också har ja. så att vi gör samma saker. För ja, att går någon kommun före och stänger ner skola mm. eller simhallar och då får mm. de andra problem att motivera. Varför gör det inte ni det ja, då? Precis. Så det är viktigt ja. att, att, att ha samma politik ja. där. Så det är väl mer avstämning efter det här programmet till exempel ska vi ha ett Skype-möte. Mm. kommunchefen av lägesrapportering ja. sen finns det också sådana här nätverk som man blir imponerad av hur väl samhället fungerar av hur myndigheter pratar med varandra det finns mm. något som heter F-samverkan då ja, kopplar det. Mm. alla myndigheter upp så det brukar vara, förra veckan var det ungefär 70 pers som är polisen är alla myndigheter, regionen, ja. alla kommuner Länsstyrelse. länsstyrelsen ja. håller ihop det här och landshövdingen är med mm. ibland och så vidare och alla rapporterar och F-samverk, F står för Jönköpings ja, län. Liksom. Precis, ja. precis. Så att det finns en... En grundstruktur som ja. man känner. Man blir, lite, man blir trygg med att det fungerar så pass väl, och, sådana saker. Ja, och det tycker jag kommunnivåerna verkligen ska lyssna till. För att det här ja. gäller ju inte bara nu corona, utan det är ju, alltså vilken kris som än må hända om det skulle hända mm. i Tranos eller i Buxom, eller Nej, inte Buxom det är inte i länet. Men någonstans i länet. Ja, då, så. kan säga är, ja. som <laughs> ja, det är som en summerbygd. Ja, det är en Nej, men så, finns, så står ju ingen kommun ensam utan just ja. det här F-samverkan ja. är ett otroligt ja. stabilt ja. Ja, Det heter E-samverkan, kanske Boksom. Ja, <laughs> ja, det kanske det <laughs> Ja, de har nog ja, något ja. motsvarande. Nej, men det var, en kompis till mig som, som jobbar mycket med organisationsutveckling inom, inom det kommunala han, han, gav det här, han beskrev hela den här situationen som är rätt att Tänk att nu när den här krisen kommer då, då börjar svenska myndigheter agera som entreprenörer. Mm. Alltså, liksom man, man hittar lösningar. Man, man är lösningsorienterad Det är som man skulle kunna ha tagit jättelång tid går jättet fort. Mm. Medan många av de entreprenörerna De blir liksom mer som myndigheter. Så här, Vad är det för regler som gäller? Det är rätt ja. intressant att det, liksom, det har varit en skiftning där på mm. något sätt. Va? Alla kanske har en läxa ja. att lära av det här. Vad ja, lärdomar att dra? Per nämnde ju ett ord här som jag tror är centralt i Sverige, och det är tillit. Mm. Jag tror liksom det, alltså vi har en stor tillit och det är förmodligen vår största konkurrensfördel. Mm. Att vi vill vi lita på varandra vi, vi litar på myndigheterna. Det var väl det som var slirade lite i Italien när myndigheterna började se åt folk att ja, hålla sig hemma och de bara Jag tror att det där, lite av all den här internationella kritiken som dyker upp då, om Sverige är alltså ett stort experiment. Mm. Och så, det har att göra med att man man fattar ju inte hur vi funkar. Mm. Utan man refererar till sig själva där man skiter högaaktningsfullt i vad någon, någon myndighetsperson mm. säger. Mm. Och så tänker man, det gör de de gör, väl, de gör väl som jag, mm. men vi är ju vi är svenska. Ja, vi vi gör som vi blir tillsagda. Vi är lydigt folk, ja, men det är i många sammanhang är det bra. Men nu, vi ska hinna prata lite framtid, här tänkte jag, innan mm. den här mm. timmen är ja, över. tre minuter, varsågod. Tre minuter framtid. du har, <laughs> har du tre minuter på dig. Nej, men vad, vad, när corona är över så, så ska ju Trana få en ny fart. Vad, är, vad ligger i pipan Vad är det som händer? Är det något, vad är på G? Förändringar? Ja men precis, det första vi behöver ta i det är just ekonomin. Mm. Det första. Vi kan göra saker samtidigt, det ja. går faktiskt. Ja. Men, men ekonomin måste vi komma till rätta med. Mm. Annars så får vi ju ingen, med allt för många års förlustresultat så får vi ju inga pengar till att investera eller göra och och något. Göra något. Alltså var, det är precis som på hemmaplan. Ja. Ja, nej, mm. men varför vill folk bosätta sig i Trondås kommun och bo kvar också? Vad är det som gör det meningsfullt här? Och det är viktigt och då är det kopplat till de där 15% vi pratade om förut. Och så vidare yeah. så den, den är ju jätteviktig eh, också utifrån samhällsbyggnadsperspektivet. Mm. Eh, men sen är det ju den där som jag, och jag har inte riktigt landat i pusselbitarna Jag har inte landat i huvudet och vi håller på att diskutera i kommunledningsgruppen också. kopplat till den här vågen som jag pratade om förut mm. och, och skapa den och hur ska vi göra. Och vad, vad, för vi, har ny, vi hade en utmaning för tio år sedan. Nu har vi ett nytt läge. Vi har lyckats med en hel del saker. Mm. Eh, vi har check på en hel del i statsvisionen exempelvis mm. och så vidare. Mm. Och vad är tvåpunkter? Vad är rätt steg att ta nu? För nu mm. har vi en situation som i, i många delar liknar den vi hade för tio år sedan- men i flera delar kanske den inte liknar den. Vad har vi för förutsättningar nu att ta steg framåt? Mm. Den, är det Statsvisionen 2.0 som kommer nu? Det kan nu vara så, då. eller vad vi nu ska... kallar den. Det, det är ju ett dokument mm. som man ska påminna mm. Tranåsborna om. Ett mm. väldigt spännande dokument- Eh, som togs fram eh, av Trondheims United bland annat. Men det var betydligt fler, Trondheims City Group. Mm, ja, så det ska ja, vi inte. Men, men eh, det är ett dokument som fortfarande lever. Och det är väldigt mm. kul att titta där och se vad som faktiskt har blivit mm. gjort. Ja. Det var absolut ingen produkt som hamnade på en hylla och glömdes bort. Utan den har ju aktivt efterlevt. Oavsett, sen är ju inte allt förverkat. Nej, en del, en del var väl lärlighetens ambitioner och drömmar. Ja. Och annat låg betydligt närmare ja. realismen absolut. då. Men man ska inte underskatta mm. värdet av ett sånt symboldokument. Nej. Det här Nej. är tron, för, tron på Tranås kommun. Och ja. sådär. Oh. Essensen av det är detta. Vi har framtidstro här. Och precis, och det vi har en samsyn vart vi vill. Grunden för det här det var ju att man, man alltså Tranåsborna mm. och Tranås är väldigt aktivitetsskickliga. Mm. Men, men om man inte har ett mål längre bort, då blir det liksom då, då kan vi så aktiviteter bli kontraproduktiva man liksom bara gör, det blir som att dansa vals två mm. steg framåt ett steg tillbaka mm. men, man, men vi ska, vi ska försöka mm. nå det där det var ju det som var tanken med visionen mm. för att sänka liksom, okej okay, mm. på vilket sätt kan, stöttar vi det här med aktiviteter mm. Mm. och då, då händer det ju en massa saker yeah. ja. det är ju bara en massa saker men jag måste säga nu nu är verkligen närmare sig. Mm. jag är lite orolig för att sköta pendeln. Ja Ja. Ligger den på. I bästa tiden nu, Corona tiden? <laughs> Nej, överhuvudtaget hur öppet mm. att trafiken resonerar med Boksholm. Jag, jag, jag drar ju en lans för Boksholm, mm. och då åker ju med på ett nödskalare också. Det mm. har ju blivit sämre. Mm. mm. Eller vad, kan... vad, vad, vad, vad gör en kommundirektör åt det? Ja, men den är ju... Ja. Många sekunder har bra ja, nu. nu då! Ja, ja, ja. Nej, men och jag backar lite ändå Politiken ja. har pekat ut fyra fokusområden. Kommunikation och översiktsplan och oerhört viktiga dokument. Översiktsplanen har vi inte pratat så mm. mycket om men den får vi ta en annan gång. Ja, det tar vi ett speciellt. Sätt. Ja, och då är det innovativ integration och höjd utbildningsnivå, förbättrat föreslagsklimat och kommunikation ja. mm. som politiken tycker är framgångsfaktorer för, ja, för oss och, och då är det ju så att Eh, antingen jobbar man här och bor här, eller så bor man här och jobbar någon annanstans. Ja. Det är det som ja. är det vi mm. behöver jobba med då. Och då är ju kommunikationen i att skjuta på i många, på många sätt våra lyssnare. Ja. Mm. Ja, det, det var ju... en game changer, alltså i mitt det. Ja, men det är det. absolut. Och den. Eh, Ja, jag kommer göra det jag kan. Jag träffar kollegor eller kommer att träffa. Tyvärr har inte jag kunnat träffa mina kollegor i Östergötland. Ah, ah, ja, någon, ja, ja. någon gång i, mm. nedåt, i, i Jönköping. Men inte uppåt har jag inte hunnit med det tyvärr. Men det är något som också åligger en kommun. Mm. Att etablera nätverket, nätverket mm. och placera Tranås på kartan. I det, i, ja. det pratas om saker. Ja. Ja. det är smids och så vidare. Mm. Och, och det är ju lite grann här vi är på detta. Och här vi är på detta. Det får vi absolut inte försämra. Vi behöver ja. kämpa åtminstone ja. för det vi har. Mm. Och sen har vi den andra frågan. Och där gäller det att vara på tå kopplat till höghastighetsgenväg. Ja, just ja. Och där var man också, det nämnde vi inte men det var man också på tå. Ja, absolut, för tio år sedan. vi har gjort våra läxor. Eh, så är det mm. och Tranås finns ju i, i det förstaget som finns eh, fortfarande som är ett stationsläge. Det var så ball. Och då, och då gäller det mot bakgrund av det så då får vi ju inte somna till nu utan Nej. när det börjar, om det är nu eller om två år eller fyra år mm. Det sover, det sover lite just nu, det här och så mm. kom coronan. Mm. När det väl börjar dras lite, då måste vi vara med. Då ska men, vi stå upp på tå. Men, men då ja. kan vi nästan sammanfatta, se upp världen, för nu har Tranos <laughs> fått ett snälltåg. Ja, snälltåget. Per, jättekul att du tog av din tid och, och kom till oss. I, tack för att jag fick ja. Ja. Och Det här känner jag, det är del 1. Ja, det tror du får alltså, komma du igen. Du får komma någon ja. gång i kvartalet. Ja, och då håller jag vi oss till ja, jag manus. <laughs> ja, ja, visst. Absolut. Ja. Det gjorde du roligt Så ja. jag tyckte det var för det. <laughs> <laughs> och alla er ni där ute, hoppas ni får en jätteskön helg. Kan det, det mummabullens dag idag? Så alltså, gå till bageriet och, alltså, eller vinobageriet och, och, och köp en, en kade mummabulle. Och så säger vi håll ut. Håll ut. Ja, håll, av, håll av varandra mm. och, och tvätta händerna. Absolut. Och så alltså, hörs vi. Hej då. Hej då. Bredasfranan med Jan Holmberg. God morgon! Önskar HITS FM. Bredasfranan i HITS FM presenteras i samarbete med Aronsons Blommor.